במסגרת תוכניתנו הקטע מומחה נמצא איתנו כאן באולפן המומחה שלנו לנימוסים והליכות מר אברהם אדיבי והוא יענה בכל הקשור לנימוסים והליכות והאם מישהו נמצא על הקו? הלו? כן. Okay. Okay. אני יש לי שאלה בנימוסים והליכות כן okay, כן okay, זוהי השאלה מהי הפינה? זוהי הפינה מה השאלה? ובכן okay, אני רציתי לשאול כשאני עולה במדרגות והשכנה יורדת מי צריך לומר שלום ראשון זה שעולה או זה שיורד? שמעת, אמר אדיבי, פה נשאלת שאלה מאוד, מאוד מאוד מאוד שאלתית, אני חושב שאלה שיש בה הרבה מן השאלתיות היא דרך אגב שאולה משאלות אחרות, ואולי באמת כדאי הפעם לתת עליה את הדעת, מכיוון שאנחנו אנחנו נתקלים בלוב <laughs> מה הייתה השאלה? אני שאלתי כשאני עולה אתה מוכן טיפה זה... להרחיק את הרדיו שלך, כי זה עושה לנו פה רעשים אבל אין לי וודיו אז תקנה, אידיוט אז מי צריך לומר שלום? זה שעולה או זה שיורד? שמעת, אמר אביבי? מי צריך לומר ראשון שלום? זה שעולה או זה שעולה? לא, זה שעולה או זה שיורד? זה שיורד או זה שיורד, סליחה. כמובן שהגבר צריך להקדים שלום לאישה, הלקוד קידע עמוקה ולומר, צפרה טבעה, גברת זליבנסקי. אבל קוראים לה מועלם. אז צהרה טבע גברת מועלם מה זה צפרא טבע? בוקר טוב אבל אנחנו יוצא לנו לפגש בעקב הצהריים אז צהרה טבע גברת זליבנסקי מועלם העיקר לקות עמוקה זה לא ילך למה? בגלל הלומבגו אתה סובל מלומבגו אני לא, היא אז תסתפק בגחינה קלה ונושק את ידה זה לא ילך למה? היא מחזיקה ביד את הפח של הזבל אז תוציא לה את הזבל מהיד היא מתעקשת אז תכופף לה את היד לאחור היא תצעק אז תסתום לה את הפה ובאדיבות בידך הימנית אתה מכניס בראשה זפטה איומה הלו? כן? זה הפינה על נימוסים והליכות? כן יש לי שאלה בהליכות שאל בבקשה תראה אני גרוש פעמיים ואשתי גרושה שלוש פעמים יפה גרושתי הגרושה מגירושי הראשונים עומדת להינשא עם גרושה הגרוש וגרושתי הגרושה מגירושי שניים יפה. ביתה אמצעית של גרושתי הגרושה מגירושי שניים היא תאווה בבנו האמצעית של גרושתי הגרושה מגירושי שלישיים. אה... אה... אם... מה השאלה? של גרושתי הגרושה מגירושי שלישיים. תראה, איך קוראים גרשון. גרשון מה? גרשון גרושובסקי.